Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo Bhagavatu, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Takže jsme u praktiky meditace. Uvědomělé pozornosti vůči nádechu a výdechu. Hm? A teď tu techniku, co praktikujeme, je uvědomělá pozornost nejen vůči nádechu a výdechu, ale, uměla, ale uvědomělá pozornost vůči všemu, co je spojené s, vlastně s elementem větru. Hm? No a element větru ve své jemné formě je prána, no a prána je život, život je prána, to je důležité poznat. Proto starí z řekové v Indii začínali vždy tím, že uctívali pránu, uctívali život. To je vlastně kódovaný v našem západním náboženství. Bůh je strom života. Hm? Je to tak? No a prána, vlastně, ať jsme si toho vědomí, či ne, je nás život a kontroluje všechny funkce našich orgánů, kontroluje náš pohyb, kontroluje naše do velké míry i naše myšlení. Hm? Protože Vědomí se nemůže hýbat bez prány. No a tato prána má aspekt mentální a má aspekt tělesný. To všechno je též vysvětleno v buddhistickém učení. No a my v této meditaci. Jako obvykle začínáme s tím, co je hrubé, co můžeme jasně počítkem zažít. No a jdeme do těch jemnějších počitků. První musíme začít s tím, co je jasné, protože proč, to jsme stále zdůrazňovali, protože my můžeme meditovat jedině, jestliže objekt naší kontemplace je jasný. Jestliže objekt naší kontemplace není jasný, my z naší meditace velká věda nebude. Tak musíme začít s tím, co je jasné. Proto nádech, výdech je jasný, je možné u něj zůstat. Ty jemné energie tak jasné nejsou, tak se k ním pomalu, pomalu, pomalu dopracováváme. No a to je vlastně ten hlubok, hlubší aspekt jogy. Když vidíme ty jemné energie, ty hrubé energie jdou do pozadí, když vidíme hrubé energie, tak většinou nemáme možnost mít jasnou představu, jak ty jemné energie pracují. Právě proto v tradici jogy a ta vyšší yoga se právě zabývá těma jemnými energiemi, My Dáváme důraz v tradici yogi, stejně tak jako v yogačáře, která navazuje buddhistickou tradici na tradici jogi. Ty dvě tradice nakonec se spojují v jeden celek v tibetském buddhismu v tantrické formě buddhismu, kdy už vlastně těžko můžeme rozlišit mezi tradicí yogi a buddhismem, ale Filozofie zůstává budistická praktika se stává praktika jogy. No a e, my se nemůžeme dostat k tomu, co je jemné silou. My se tam jedině můžeme dostat uvědomělou pozorností. No a tu e, si pomalu, pomalu vytváříme. No a to trvá. No a jestliže jak jsme se včera zmínili, jestliže se chceme naladit na to, co je věčné, no tak čas by neměl pro nás hrát žádnou roli. Lidi se mě ptají, jak dlouho to trvá, než se naučíme samády, než se naučíme vypasanu. Jestli tak to uvažujeme, no tak vlastně tím pádem my, se naladíme na šablony, které máme v hlavě, no a nevidíme celek. A my právě nevidíme celek kvůli šablonám, které máme v hlavě. A yoga je, není nic jiného, než vlastně postupné odstraňování těch šablon, co máme v hlavě, aby jsme získali představu celku. A celek je svoboda, ty šablony. To je naše zajetí, to je naše karma. My jsme o tom mluvili, že my jsme programovaní naším karmickým vědomím. Ať jsme si toho vědomí, či nejsme si toho vědomí, to je fakt. A my ten fakt poznáváme. Proto se učíme meditaci, proto se učíme jógu. My jsme vlastně programováni podobně jako počítač, naším právě. Konceptuálním vědomím. No a teď, my chceme být v bytosti, tak my si to chceme uvědomovat. A tím získáváme tu svobodu. No a ta svoboda v tradici jogy je vázána na pochopení těch jemných energií, které námi hýbají i hýbají našim vědomím. No a tak zjišťujeme, když meditujeme na dech, že když tam není ani nádech, ani výdech, a v teravánové tradici je pouze nádech a pouze výdech, no tak je tam perioda mezi nádechem a mezi výdechem, mezi výdechem a mezi nádechem a my na to nemusíme myslet a v té periodě se automaticky přenese vědomí na celé tělo. Proč? Protože vědomí jde na to místo, kde je dotyk. Je to tak? Jestliže je dotyk s barvou, tak vědomí jde do očí. Jestliže je dotyk s, s pachem, tak vědomí jde do nosu. Jestliže je dotyk s chutí, tak vědomí jde k chuti. Hm? No a pak máme jistý eh, dojmy z těchto bezprostředních dotyků, no a ty dojmy pak nás vlastně programují, aniž jsme si to vědomí. A reagujeme jistým způsobem na to, jak jsme zvyklí na ty impakty zvenku reagovat. Ty se pak též v našich snech, v našich myšlenkách, a toho si začíná být vědomí, jak to karmické vědomí nás historii. No a to začíná být zajímavé. Tím získáváme ty vlastně intuice o tom, jak vlastně fungujeme. Když máme intuici o tom, jak fungujeme, no pak můžeme použít inteligenci na to, aby jsme to změnili. Yoga není nic jiného, buddhismus je, než objevit inteligenci, která může změnit náš postoj, naši motivaci. Proto vše začíná s postojem, vše začíná s motivací a my se na ten postoj, na tu motivaci nalaďujeme. Jestliže meditujeme, nedualistickým způsobem, no tak se naladíme na to, že vlastně v nás fungují stejné energie jako ve všech bytostech, hm? že naše vědomí není dáno stejným principem jako vědomí všech bytostí. No a tím se otvíráme. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? No a teď my meditujeme na dech, no a na dech, je nic jiného než element větru. Hm? Dech je element větru v té své nejasnější formě. Hm? No a ten element větru, ten je ve všem, co se hýbe. Jestli není element větru, tak nic se nebude hýbat. No a teď, jestliže nedýcháme nosem či pusou, no tak naše tělo se stále ještě hýbe. V tom, ten element větru se nestrácí z těla, ale hýbe se jemnějším způsobem. No a v holistické medicíně ať už je to čínská medicína, indická medicína i medicína domorodců v Peru. Vlastně, co my děláme? My se snažíme v sobě vidět ten celek. A ten celek nás naladí. No a ten celek je spojen právě tím neskutečně jemným mechanismem elementu větu, který tím všem hýbe, který tomu dává život. No a být, žít je, znamená měnit energii a být živen. No a to, co nás živí vlastně celé tělo, to je naše krev. A koloběh krve je nejjasněji napojen na koloběh té prány energie. Že se krev hýbe v našich cévách a tepnách, to je tež element větru. No a tak, když dýcháme a když nedýcháme nosem a pusou, jestliže chceme se dostat do těch jemnějších energií, můžeme se věnovat, dávat pozornost na tom, jak vlastně krev živí každou část našeho těla. Hm? Je to tak? Hm? Cítíme to? Když se soustředíme na koneček prstu, cítíme tam koloběh krve, když se soustředíme na jakýkoliv místo, v těle cítíme tam koloběh krve. A kde je koloběh krve, tam se mění energie, tam je otvírání, zavírání. Hm? Je to tak? A jako koloběh krve má e, svoje kanály, hm? tak i prána má svoje kanály. A jak koloběh krve má svoje velké kanály a malé kanály, Taký prána má svoje velký kanály a malý kanály. No a tak vlastně když praktikujeme meditaci na dech, tak též v této tradici, v tradici jogy, poznání těla, včera jsme o tom mluvili, že Kaya Gata Sati uvědoměná pozornost, která šla do těla, je základ meditace. Je to tak? Buddha říká, že je sam Kaya Gata Sati Virudam, to je sam Amatam Virudam. Ten, kdo zanedbává dělou pozor, pozornost, která šla do těla, ten zanedbává nesmrtelnost. To je zajímavý výrok buddhy. Tím, že obrátíme vědomí na sebe. A jak ho obrátíme na sebe? Že se stáhneme z mysli zvenku dovnitř. No a tím začíná meditace. To neznamená, když stáhneme dovnitř, že si nejsme vědomí všeho, co je okolo nás. Naopak, my jsme si toho vědomí ještě intenzivěji a nepotřebujeme na to slova, nepotřebujeme na to koncepty, vnímáme přímo. No a to je ta bdělá pozornost. Vdělá pozornost je základ zdravé koncentrace. Proto v buddhismu my rozlišujeme mezi zdravou koncentrací, hm? samá samády, a nezdravou koncentrací, mičá samády. A zdravá koncentrace je založena na zdravé bělosti. Nezdravá koncentrace je založena na nezdravé bělosti. A co je nezdravá bdělost? My chceme něco chytit násilím a si to přivlastnit. To je ne nezdravá bdělost. Kočka číhá na myš. Hm? Je to tak? A my číháme na to, aby jsme chytili nějakou eh, chuť, která. Eh, která je objektem našeho potěšení, nebo chytěli nějaký dotyk, který je objektem našeho potěšení a jako kočka čekáme, až to chytíme. No a v hlavě se to mele. A mele a mele. No a Uvažujeme stále o tom, jak bychom to chytili. To, co jsme zakusili pěknýho drýve. Hm? No a to nás nasměrovává. No a teď my praktikujeme bdělou pozornost, hm? no tak se chceme nasmírovat jinak. My chceme jasně vnímat všechno a nechytat to. Hm? No a tak začíná být ta meditace zajímavá. Tak se odpojuje. Aby jsme se mohli odpojit, musí tam být jasná ta vdělost. A vdělost to je koncentrovanost a uvolnění. Protože nemáme tuto schopnost přirozeně praktikovat koncentraci a uvolnění všechny naše strachy, všechny naše starosti, všechny naše deprese hm? nás užírají. No a my meditujeme, děláme číku, aby my jsme užírali je, ne aby užírali oni nás. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? No a aby jsme to mohli dělat, musíme mít správnou motivaci, musíme mít eh, správné naladění. Bez toho to nejde. Musíme rozumět tomu, co děláme. Není, my nenacházíme potěšení v meditaci na dech, protože nerozumíme tomu, co děláme. Dech je život. A zkoumat život, to je to nejzajímavější, co existuje. No a my automaticky chceme chytit dech a myslet na to, a ah, to je dech a to patří mně. No a pak nuda, čekáme, až se tam něco otevře. <laughs> chceme to chytit. Jo. No a když se to neobjeví, tak jsme frustrovaný, no a tak myslíme na něco jiného zase. Hm? No a tak je meditace spíš utrpení než slast, je to tak? Hm? Cítíme to stejně? No tak se musíme správně naladit. A správně naladit je stáhnout smysly dovnitř a uvolňovat se. podle filozofie jogi a buddhismus navazuje na tu stejnou tradici, to není něco jiného. Podle filozofie jogi my jsme mikrokosmos a máme v sobě všechny zákony, které existují ve velkém kosmu. A na tom pracujeme. Všecko, co existuje venku, existuje v nás. Protože my jsme produktem toho velkého. Bez toho jsme se nenarodili. Je to tak? No a proto je to tak důležité, jsme vysvětlovali ty kroky v šamatě, je důležité, aby ta schopnost Správné koncentrace spojené se správnou bdělostí že my nechceme chytat, ale my praktikujeme Anupasana. Anupasana znamená objektivní vidění. Anupasana je v budismu synonym moudrosti, synonym uvědomění. Tak my si nevybíráme, jaký by ten dech měl být, ale my ho s uvědomělou bdělostí pozorujeme. No a všechno se stává zajímavý, všechno se stává misterie. Jestliže ho chceme, sedíme tam a chceme ho chytit někde u nosu. <laughs> a Ale po něm, a když tam není, tak jsme frustrovaní, no tak jsme se nenaladili. No a tím pádem ta meditace je strašná nuda. Když jsme se naladili, no tak ta meditace pak vede úplně někam jiná. A pak my začínáme mít intuici o tom, jak na základě dotyku se vše vytváří. Kde není dotyk, nic se nevytváří. No a kde je vědomí bez dotyku to je velké tajemství, které chceme pochopit. Proto čteme rozvázání uzlu, když to pochopíme, rozvážeme všechny uzly, protože vědomí je takovost. Právě protože takovost může přijmout všechno. Bez rozlišování, jestli tvrdý, měkký, teplý, studený. Všechno vědomí přijme. Ale my jsme nasměrovaní proto my to buď potom lapeme, nebo to odmítáme. A potom, co lapeme a co odmítáme, to vůbec není objektivní. To je naše subjektivita. To si musíme uvědomit. Jestliže si to uvědomíme, získáme odstup. Jestliže si to neuvědomíme, žádný odstup nemáme. Jelikož nemáme žádný odstup, nemůžeme se uvolnit. Jelikož si nemůžeme uvolnit, necítíme jasně dech, Jestliže necítíme jasně ani dech, ten hrubý dech, jak můžeme cítit jasně ten jemný dech? Hm? Tak musíme začít s jasnou motivací u toho, co je nám jasný no a nalaďovat se. Pomalu se naladovat. Hm? Vidíme to stejně? No a teď Toto naladění je proces. A ten proces vysvětluje Buddha na základě uvědomělé pozornosti vůči tělu. Když tam ta uvědomělá pozornost vůči tělu není, tak my nepochopíme počitky. Jestliže nepochopíme počitky, nemůžeme pochopit vědomí, které na počitcích závisí, co vlastně vědomí hlavně rozlišuje, je podle našich počitků. Ty vytváří naši libost a nelibost, anebo naši nudu, anebo naše rozrušení. Všecko pochází z těch počitků. A počítky pochází z dotyku. A dotyk je všechno, co můžeme smysly poznat. A kromě smyslu nic nemáme. Vnitřní dotyk reaguje na ty dotyky, které jsme zažili s mysli předem. A ty pak vedou i naše sny a naše počínání. No, a tak první se musíme naladit tak, že cítíme to tělo. Jako něco, co je částí celku, co nás tvoří, co tvoří náš dotyk. A jestliže rozumíme dotyku, rozumíme všemu. Vše můžeme poznat dotykem. A pokud není objekt, tak žádný dotyk nebude. Musí být tělo, pak nějaký dotyk bude. Když není tělo, když není forma, tak žádný dotyk tam nebude. No? A teď se vlastně. Vcitujeme do svého těla a jak se vcitujeme do svého těla, Buda vysvětluje na základě těch čtyř cvičení, které jsme včera probrali. Hm? Měli bychom si pamatovat, jaké to jsou. A aby jsme se dostali do těch čtyř cvičení, Buda jasně vysvětluje, hm? první se musíme naučit vědomně nadechovat a vědomě vydechovat. Satova asasaty, Satova pasasaty. Když ten předpoklad tam není, když tam není to počítání, počítání ne, neznamená doslova, nemusí znamenat doslova počítání. Počítání znamená stádio, jak vysvětluje Anna Pána Satisuta, kdy můžeme satová asasati, satová pasasati. S bděle se nadechují a bděle se vydechují. Když to tam nemáme, nejsme naladění. Když to tam je, tak se nalaďuje. A když se nalaďujeme, začínáme si všímat celku. Když nejsme naladěni, tak jenom chceme chytit u nosu něco <laughs> a strašně se nudíme. Hm? Když to tam nenalezneme, hm? no a myslíme na něco jiného, no a čas běží a nic se neděje, no a tak si myslíme, ta meditace, třeba, to není zrovna pro mě, no bych to zkusit třeba s něčím jiným. Hm? Třeba se naučím hát na housle a bude to všechno daleko jednodušší. Hm? No ale první, se musí, i když se učíme na housle, první se musíme naladit. Pak ten zvuk se dá poslouchat. V meditaci tež se musíme první naladit, pak Máme radost z toho, co děláme. Když se nenaladíme, tak žádnou radost z toho, co děláme, nemáme. A když nemáme radost z toho, co děláme, vědomí půjde někam jinam. To je zákon vědomí. Vědomí chce být tam, kde se cítí dobře, A chce odejít o od tamtať, kde se cítí špatně. Tak my bytosti jsme naladěni. A to musíme pozorovat a pochopit. S tím musíme pracovat. Nemůžeme jít proti sobě, musíme poznat sebe. Na to a no, Tak musíme najít naplnění a radost v tom, co děláme. No a děláme meditaci, tak musíme mít radost a naplnění v té meditaci. Pak se učíme najít radost a naplnění ve všem, co děláme. Hm? To je Zen. No a teď eh, naladění znamená v, konce, v meditaci na dech, že v děle nadechujeme, vydechujeme. A teď v tom co se učíme teď? Nejenom, že se bděle nadechujeme a vydechujeme, ale i bděle začínáme pozorovat, že mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem je teš perioda, ve které teš naše krev dále koluje a naše tělo, každá buňka se dále otvírá a zavírá. A že tohle to je život. Když ta buňka se neotvírá, nezavírá, no tak odumírá. Hm? Protože se otvírá, zavírá, no tak žije. Až dostaneme rakovinu, no tak nežije. Hm? Ta buňka nežije, odumře. No a pak nakazí ty další buňky a ty taky nežijou, taky odumřou. No a tak, buď tam pošlem jet, aby to ožilo, no a nebo tam pošlem pránu, co je lepší. No a tak, Začínáme cítit, že ta prána nás tvoří. No a to nejlépe pociťujeme právě v té periodě, kdy nádech skončil a výdech ještě nezačal. Výdech skončil, nádech ještě nezačal. No a pozorujeme, jak se pak máme jasnou představu, kumbaka znamená, Džbán, džbán se naplňuje, celé tělo se naplňuje, celé tělo se vyplňuje. A když je naplněné, tak je tam stále koluje život. Když je vyplněné, když je prázdné, taky tam stále koluje život. Hm? No a nalaďujeme se na ty jemné počitky. No a aby jsme to měli jednodušší, tak zkoumáme ty jisté pránické centra jako laokun, kde je nejasnější to natahování, stahování, natahování, stahování, které ten život tvoří. Je to tak? Hm? To můžeme cítit, i když máme celkem minimální citlivost. No a pak teď se učíme číku, můžeme se vybrat i nějaké jiné místo. Hm? Jestliže pulzuje, no tak výborně, když nepulzuje, no tak začne pulzovat, když se tam budeme nějakou dobu koncentrovat a si to uvědomovat. Hm? Všechno začne pulzovat, když si to začne uvědomovat. Když si to neuvědomujeme, ne, nezačne to pulzovat. A tím nastavujeme tělo na velkou přírodu. Hm? Ono samo se oteplí, když to potřebuje, samo se ochladí, když to potřebuje. Tělo je neskutečně. Citlivý organismus. No my ale musíme též se učit citlivost, aby jsme mu rozuměli. Pak s ním můžeme správně zacházet. Jestli tu citlivost nemáme, tak s ním nemůžeme správně zacházet. No a někde musíme začít. No a začínáme tím, že uvědomě nadechujeme, uvědomě nevydechujeme. A jsme si vědomí všeho, co se děje mezi tím. No a pak, obzvláště důležité pro tu meditaci, co teď se učíme, sledujeme, jestli dech je dlouhý nebo krátký. To nás nasměruje na co? To nás nasměruje na ten mentální obraz dechu. Vítr nemůže být dlouhý nebo krátký, protože vítr je pohyb. A pohyb vyvstává a končí na jednom místě vlastně. To je záhada pohybu. Nemůže dech nemůže být dlouhý nebo krátký. To vědomí, které se dechu věnuje, ho pozoruje jako dlouhý a krátký. No a začínáme si být vědomi toho vztahu mezi vědomím a dechem. Dech vede vědomí, vědomí vede dech. Hm? No a meditace začíná být zajímavá, závislé vznikání. Hm? Vědomí ovlivňuje dech, dech ovlivňuje vědomí. Vědomí ovlivňuje tělo, tělo ovlivňuje dech. Hm? No a to je, to je, co Buda vysvětluje, jako já s moudrostí hm? nadechuju a vydechuju dlouhý dech, já s moudrostí nadechuju a vydechuju krátký dech. Hm? To znamená, že my tomu rozumíme. My začínáme chápat ty vztahy, začínáme chápat to závislé vznikání, co se dechu týče. Začínáme chápat, že náš dech má základ jak v těle, tak i ve vědomí, a že je spojuje dohromady. A tato jemná forma spojování toho dohromady, to je život. No a ten život to jsme my. No a teď Buda vysvětluje, že jestli jsme si vědomí toho dechu, no tak jestli na tom pracujeme, tak i poslední dech, když opouštíme toto tělo, když vědomí opouští naše tělo, jak ho opustí? Kdo ho z toho těla vytáhne? No zase ta prána. Když není prána, tak vědomí nikam nemůže jít. Vědomí nasměruje pránu, prána nasměruje vědomí. Kůvň a jezdec. Je to tak? No. A rozvazujeme uzly a zkoumáme Takovou svědomí. No a jestliže máme vdělou pozornost, jestliže do toho dáme uvědomění, no tak si uvědomujeme co? Sabakája sam vědí a se s vámi ty Učím se. Hm? Nadechovat, vydechovat a v tomto případě také poznat vědomně to, co je mezi tím. A přitom se vciťuju do celého těla. Paty sam znamená vlastně vciťovat se. Vedi je počitek, paty je proti. Čili já se vciťuju do toho. Cítil se do toho počitku. Cítil se do počitku vědomí, který dech pozoruje. Cítil se do počitku těla, bez kterého dech nemůže existovat. A cítil se do počitku toho dechu, krátkého nebo dlouhého, který tělo a vědomí spojuje. No a co se děje? Ty tři těla, Fyzické tělo, tělo větru a tělo vědomí, který to všechno pozoruje, se stává i jeden celek. No a tím všechno bude jiný. Je to tak? Vidíme to stejně? No a tím vlastně se může objevit ten zjemněný obraz dechu, ten dech ten obraz dechu se začíná prosvěcovat. Čili se vytváří ta reflexivní obraz, tomu říkají v terváně. Pati nimita. Teď je v yogačáre používají praty bimba, což vlastně má stejný. Bimba znamená obraz, tohle je taky bimba. A praty je reflexivní, protože podle této teorie všechny, vlastně, co chápeme vědomím jsou reflexivní obrazy. No ale tady v této tradici ten reflexivní obraz přijde, jestliže my se takto připravíme, že můžeme vnímat ty těla pohromadě, jako jeden celek. A tím se připravujeme, na hluboké prožití dechu, hluboké prožití těla a hluboké prožití počítku. Jinak jeden je v Praze, jeden je v Boleslavi, jeden je na Malé skále <laughs> A jak to vypadá? Všecko je v chaosu hm? a každý běží někam jinam. Je to tak? Hm? No a teď ty tři těla jdou dohromady, no tak já se můžu uvolnit hm? a jsem utišen. Hm? To je to šestý stádium, který je klíč. Ten počítek se prosvěcuje společně s vědomím a s objektem. To, se dávají dohromady. Hm? No a tak jsem utišen. Vědomí, ty výkyvy vědomí se stávají minimální a objekty jasný, vědomí tím pádem též jasné a počítek též jasný. No a Získávám praty, získávám prašraddy, pasády, jasnost a uvolnění. No a tam učím se meditaci na dech, abych se přirozeně do toho stavu dostal. Hm? Je to tak? Jestliže to budu dlouho trénovat, bude to přirozený, nemusím vůbec na nic myslet. Cítím dech a už to tam je. Proč? Protože jsem to cvičil. Hm? Tak to je. Co cvičíme, co je zvyk, to je přirozený. Co není zvyk, no, do toho se musíme přinutit. Jinak to zvyk nikdy nebude. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? No a teď, když ty tři těla přijdou dohromady, no, tak já... Cítím jasně, můžu jít do těch jemných stavů vědomí a cítím jasně, jak ty jemné stavy vědomí zjemňují dotyk, zjemňují počitek. Hm? No a až nakonec ten hrubý dech mizí. Hm? tak jsme probrali ty čtyři cvičení a ty čtyři cvičení poslední cvičení je pasambayam se sami tisikaty pasambayam kaya sankaram se sami učím se nadechovat a vydechovat v našem smyslu čtyři fáze a přitom hmm? zjemňuji formace těla. Formace těla není nic jiného, než ten výtr, element větu, což je nádech a výdech a v jemné formě, to je ta prana. No a jestliže pochopím tento mechanismus, já Moje bdělost půjde dovnitř těla, proto se to jmenuje Kaja Gata Sati. Hm? No a jestliže moje bdělost půjde dovnitř těla, pak můžu chápat počitky. Protože počitky bez dotyku není žádný počitek. Je dotyk, je počitek. Je jemný dotyk, je jemný počitek, je Hrubý dotyk je hrubý počítek. No a my, aby jsme studovali počitky, potřebujeme jemný dotyk jem, s jemným počitkem. Jestliže nemáme jemný dotyk, nemáme jemný počítek, naše vědomí nebude jemné. Hm? Protože jemné vědomí závisí na jemné formě, jemném počítku, jinak to jemný vědomí tam nebude. No a Buda vysvětluje proces osvobozování jakožto proces přímé zkušenosti jemnějších dotyků, jemněj, na základě jemnějších dotyků, jemnějších počitků a na základě jemnějších počitků, jemnějšího vědomí. A na základě jemnějšího vědomí jemnější objekty vědomí. Na základě jemnějších objektů vědomí poznáváme takovost. A na základě takovosti poznáváme nesmrtelnost. Hm? No a tak začínáme vidět celek a meditace se stává čím dál, tím zajímavější. Hm? A tím, jak už jsme mluvili v rámci šamaty, začínáme tím, že do toho dáme moudrost z poslouchání, moudrost z kontemplace. No a pak, na základě těchto dvou moudrostí z poslouchání z a z kontemplace přijde síla Bědelé pozornosti. Na základě síly, síly bělé, bělé pozornosti přijde síla uvědomělosti. Na základě síly uvědomělosti přijde rovnoměrnost v úsilí a na základě zvyku rovnoměrnosti v úsilí samády se stane naší přirozeností. Když se samády stane naší přirozeností, k ničemu se nemusíme nutit. Hm? A to je zen. Hm? Jak krásná je meditace. Ale musíme se správně naladit. Je to tak? Když se správně nenaladíme, nikdy se tam nedostaneme. Tak doufejme, že jsem vám dal jistý načrtnutí, jist, jist, trošku jsem vás postrčil. No a teď on závisí na nás, že? jestli tam půjdeme nebo ne. Je to tak? Nikdo nás tam v této naší společnosti strkat nebude. To můžete zapomenout. Můžeme se, musíme se tam strkat sami. My jsme se nenarodili ve védickém čase ve staré Indii. My jsme se narodili v naší moderní společnosti. A když my se na ní nenaladíme, tak ona se nenaladí na nás. My musíme žít s ní, ale obohatit jí témadle maznalosti. Je to tak? Vidíme to stejně, utíc nikam nemáme, musíme se správně naladit tam, kde jsme. A nejsme ve špatným prostředí, to je důležité, aby jsme byli v dobrým prostředí. Hm? No tak se snažíme dostat do prostředí, kde je to jednodušší se naladit. No a studujeme tyhle věci. Je to tak, Petro? Hm? Vidíme to stejně tak dneska příliš mnoho informací. Davide vedě k čemu. Zácpa a průjem. A to my, se chceme, my chceme tam dát, naladit na správné úsilí. My nechceme ani průjem, ani zácpu. Tak skončíme s tímhle tým. Dáme 15 minut přistávky a jdeme na meditaci. Jo? Všichni spokojení? Nějaké otázky k tomu? Můžu se zeptat, jaký je vztah mezi těmi čtyřma cvičeními těmi stády? Jsi to tam jednou říkal, že nějaký vztah mezi tím asi je? Je určitě. Je určitě, ale v knížkách to nenajdeme, protože každá tradice vlastně drží si ty své hantýrky, na kterou je zvyklá. Hm? No a Nikde v knižce to nenajdeš, ale je jasný, že první příprava je vlastně meditace na dech se vysvětluje čtyřmi kroky. První je ganana, počítání, potom je sledování. Počítání, sledování. Jestliže počítáme dech, a to znamená, jestliže vyvíjíme v dělou pozornosti vůči dechu, no pak získáváme schopnost sledovat ten proces nádechu a výdechu eh, od začátku do konce. Jo? A tím pádem se vědomí usadí na tom objektu. A to je čtvrtý stádium. Jo? To jsme včera vysvětlili. Jestliže se vědomí usadí u toho objektu, to znamená, že už nestrácíme ho, no tak je uvědomělost, že jo? To jsme vysvětlili. Když máme uvědomělost, můžeme se zbavit. V tom čtvrtém stádiu máme jistou koncentraci, tím ale ještě ten objekt není jasný. Na to, aby jsme ho ujasnili, potřebujeme tu uvědomělost. No a když ta uvědomělost se jasně krystalizuje, tak ty tři těla, se dávají dohromady na základě toho dotyku, který má kontinuitu a se. Je to tak? Aha. No a tím pádem můžeme do toho pátého, šestého stádia. Šestý stádium je klíč. No a to je vlastně sabakája patisanveny. Cítíme celé tělo. Celé tělo znamená nejen celé tělo nádechu a výdechu, a pro nás i toho, co je mezi tím, ale celé tělo i vědomí, který to všechno pozoruje, no a celé tělo tohleto, fyzický tělo. No a to vlastně to vysvětlení v této tradici, která se navazuje na jogu, je, je jasnější, protože tady objektem pozornosti se stává od samého počátku vlastně celé tělo, se snažíme. Jo? První Zůstáváme u nosních děrek, protože na to možná jsme zvyklí a je to jasné, to nahmatat. No ale pak to chceme nahmatat v celém těle. Je to tak? No a když to jasně nahmatáme, no tak se ty těla spojí, Jo? No a to je šestý stádium. Tak se to začíná prosvědcovat a začínáme pocitovat opravdu naplnění a radost. Šamata není nic jiného než cvičení se v čisté radosti. Bez jakéhokoliv chtíče, chtivosti a, a odmítání. To je čistá radost. A ta předpokládá úpekša. Odpojení. No a v šestém stádiu je právě to odpojení a jasnost, lehkost. A tím pádem my se opravdu nalaďujeme na tu hlubší rovinu. No a tak se připravujeme na tu diánu. Jestliže chceme diánu, tak pak ten světelný jev se usazuje. No a můžeme jít do diány. No a nebo se cvičíme v těch disciplinách, co je ve v severní tradici, v Zenu, v a tak dále, s tímto postojem. Tam, v tý, jak vysvětluje tato knižka, v tom stavu jasnosti a odpoutání, právě spojujeme samatu a vypasan. Když je, se objeví ta tendem, mírná tendence ke klesání, tak eh, do toho vsadíme vůli, aby to nepokračovalo. Když se objeví mírná tendence ke stoupání, k rozrušenosti, povolíme, zatáhneme, povolíme, zatáhneme, povolíme, až to úsilí bude rovnoměrný. A na to si zvykáme. V tom se učíme žít. No a té, v tomto systému naladěný na, vlastně, na nedualistický pojetí meditace. Ta žána je tež vlastně jenom prostředek. Jo? Co my chceme dosáhnout, je rovnoměrnost vědomí, která je, se stává naší přirozenosti, A to vědomí pak může reflektovat všechny objekty tak, jak jsou. Jo, vidíme to stejně? Určitě. Dá se říct, že třeba, dejme tomu, to čtvrtý cvičení, že třeba má smysl od šestého stádia, nebo ně, něco, něco na to na ten způsob? Asi tak. Aha. Jo, takže tam je nějaký takový rast. Mhm. Samozřejmě, ty nemůžeš e, pocitovat dlouhý dech a krátký dech dohromady, jo? Ale když je, takže ty. E, to se nedá spojit, jo? dlouhý dech, ale ty ostatní cvičení se dají spojit. Když je dlouhý dech nebo krátký dech, no tak můžou se dávat ty těla dohromady. A když se ti těla dávají dohromady, no tak se to zjemňuje. Takže vlastně to celé, ty čtyři cvičení je proces. Ovšem, samozřejmě, tři elementy můžou přijít dohromady, ne čtyři. Nemůžeš mít. Dlouhý a krátký dech dohromady. Ale jestliže studujeme tuto techniku, tak jestliže ten hrubý dech je dlouhý, tak ten jemný dech bude krátký. Jestliže hrubý dech je krátký, ten jemný dech se přirozeně prodlužuje. A na to dáváme pozornost.